Book 2 44ไปเที่ยวกลางคืนที่นี่มีดิสโกเทกไหมเยตดนี a อดิสทที่นี่มีไนท์รับไหม Je tady nějaký n o č n í klub? t a n í m e pab? Je tady nějaká hospoda? je n n c Tady v t l e k i n m c a r a i j n c o a d á v a j í c o d n v e s v d i j a d e l e v i je n ě Tady v t e l e je n ě t a y n g c a i n a j n c o a d y v n g a r a i j c o t d á v a j í n d n e s v k i n ě je n n c t h o r a d t h a t m l a r a i j d ů สุดาวยดนสทีวียังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับผมต้องการนั่งข้างหลัง c h t ě l bych lístek do zadních řady. c h t ě l bych lístek někam do prostřed. c h t ě l bych lístek do předních řadí. Můžete mi něco doporučit? Kdy začíná p ř e d s a v Kdy začíná představení? Kučuje Můžete mi sehnat vstupenku? Támní má snám kop? Je tady poblíž nějaké golfové h ř i š t ě Támní má snám tenis? Jsou tady poblíž nějaké tenisové kurty? t a m n í má snám vět v nám v r u Je tady poblíž nějaký k r y t ý bazén?